Un veac de singurătate, Pista 18. Bineînțeles că străinii crezură că frumoasa Remedius a pierit în sfârșit datorită destinului ei implacabil de regina albinelor și că familia ei voia să-i salveze onoarea prin această poveste mincinoasă despre levitație. Fernanda, mistuită de invidie, sfârșit prin a recunoaște minunea și, multă vreme, continuă să se roage lui Dumnezeu să-i restituie cearșafurile. Majoritatea oamenilor crezun în minune și-au mers până acolo încât să aprinde lumânări și să facă rugăciuni. Poate că multă vreme nu s-ar fi vorbit despre altceva dacă exterminarea barbară a Aurelianilor n-ar fi înlocuit uimirea cu groaza. Deși nu-și dăduse niciodată seama că ar fi vorba de o presimțire, într-un anumit fel, colonelul Aureliano Buendia prevăzuse sfârșitul tragic pe care aveau să-l cunoască fiii săi. Atunci când Aureliano Serador și Aureliano Arcaia cei doi care debarcase în întoiul confuziei generale își manifestară dorința de a se așeza în Macondo, tatălor încerca să le schimbe hotărârea. Nu vedea ce ar putea face într-un sat care peste noapte devenise un loc nesigur. Însă Aureliano Centeno și Aureliano Cel Trist, susținuți de Aureliano Segundo, le dă dură de lucru în întreprinderile lor. Colonelul Aureliano Buientia avea motive încă foarte confuze, de a nu credita o astfel de hotărâre. De când îl văzut pe Mister Brown, făcându-și intrarea în Macondo, în primul automobil decapotabil portocaliu, prebăzut cu claxon, ale cărui urlete terrorizau toți câinii, bătrânul războinic început să se indigneze din pricina servilelor exclamații admirative ale oamenilor și și dădu seama de schimbările care s-au produs în firea oamenilor, din vremea când cu pușca la umăr își părăseau soțiile și copiii și porneau la război. Autoritățile locale nu mai constau, după armistițiul de la Nerlandia, decât din primar lipsit de inițiativă din magistrați decorativi aleși dintre conservatorii pașnici și obosiți din Macondo. Ce mai regim de prepădiți?" zicea colonelul Aureliano Buendia atunci când îi vedea pe polițiști trecând de sculți, înarmați cu un baston în formă de popic. Când te gândești că am purtat atâtea războaie numai ca să nu ni se spuiască în albastru casele?" Cu toate astea, când se înființă compania bananieră, funcționarii locali au fost înlocuiți cu străini autoritari pe care Mr. Brown i-a adus să trăiască în cotețul electrificat pentru a se bucura, cum zicea el, de toată demnitatea cerută de noile lor numiri și a nu fi nevoit să îndure în țânțarii, lipsa de comoditate și privațiunile din sat. Vechii polițiști fură înlocuiți prin adevărați sicari în cu satâre. Închis în atelierul său, colonelul Aurelian Buendia se gândea la toate schimbările acestea și, pentru prima oară, în săi ani de singurătate, se simți chinuit de o certitudine absolută. A fost o greșeală că nu s-a dus războiul până la ultimele consecințe, Într-o zi, tot în vremea aceea, un frate de-al acelui colonel Magnifico Visbal, pe care lui taser acum, își aduse nepoțerul de șapte ani să ia o răcoritoare la una dintre suricile instalate în piață și cu un copilul de din greșeală peste un brigadier de poliție, vărsând băutura pe uniforma lui, bărbatul îl sfârtecă cu lovituri de satâr și îl decapită dintr-o singură lovitură pe bunicul care voia să intervină. Satul întreg îl văzut pe decapitat, dus până acasă de un grup de oameni, precum și capul nenorocit pe care îl culesese o femeie, ținându-l de păr, și bocceaua însângerată în care fusese adunate bucățărele din trupul copilului. Pentru colonelul Aureliano Buendia, această scenă a însemnat culmea ispășirii sale. Închip subit îndura aceeași indignare pe care o cunoscut în tinerețe în fața cadavrului femeii masacrate cu lovituri de baston pentru că o să un câine turbat. Pivi la grupurile de curioși adunați în fața casei sale și cu vechea sa voce de stentor, fortificată de un profund dispreț față de sine însuși, își descărca asupra lor toată povara de ură pe care nu mai putea răbda în inimă. Într-o bună zi, le strigă el, îi voi înarma pe băieții mei pentru a-i spăvi cu acești netebnici gringos. În decursul aceleași săptămâni, în diferite locuri de pe litoral, cei șapte fii ai săi fură vânați ca niște iepuri de către niște criminali nevăzuți care țin tira asupra crucilor de cenușă. Aureliano cel Trist ieșa din casa mamei sale către orele șapte seara, când o lovitură de pușcă trasă pe neașteptate din beznă îi găuri frunta. Aureliano Centeno fu găsit în hamacul pe care obișnuia să și l întindă în interiorul fabricii, cu o daltă de spart gheața, înfiptă până în plăsele între sprâncene. Aureliano Serador o însoțise pe logotnica sa până acasă, după ce o dusese la cinematograf, și se întorcea pe strada turcilor, încă luminată, când un individ, care nu putut fi identificat în mulțime, trase un foc de revolver care îl făcuse să se prăbușească într-un cazar cu smală arzândă. După câteva minute, cineva veni să bată la ușa camerei în care se închisese Aureliano Arcaia cu o femeie și strigă Grăbește-te că-i mară pe frații tăi." Mai târziu, femeia care era cu el povesti că Aureliano Arcaia sărise din pat și deschisese ușa unde l-aștepta o descărcătură de pistol Mauser care îi frămiță craniul. În cursul acelei nopți a morții, în timp ce casa se pregătea să privegheze cele patru cadavre, Fernanda, cu trei răsatul întreg ca o nebună, în căutarea lui Aureliano II, pe care Petra Cotes îl închisese într-un dulap, fiind convinsă că consemnul de exterminare îi viza pe toți acei care purtau prenumele colonelului. Ea nu lăsă să iasă decât la sfârșitul zilei a patra, când telegramele primite din diferitele puncte ale litoralului, lăsă să se înțeleagă că în acestui dușman nevăzut se îndrepta numai împotriva fraților însemnați cu o cruce de cenușă Amaranta căuta caietul cu socoteli în care își însemnase datele nepoților ei și, pe măsură ce sosau telegramele, ștergea numele unul după altul, până ce nu mai rămase decât unul, al celui mai mare. Își amintea foarte bine de acesta din urmă din picina contrastului dintre pielea lui foarte întunecoasă și ochii săi mari verzi. Se numea Aureliano Amador, era tâmplat de meserie și trăia într-un sat pierdut între povărnișurile munților. După ce așteptase timp de două săptămâni telegrama care să-i vestească moartea lui, Aureliano Segundo îi trimise un emisar care să-l prevină, crezând că nu cunoaște primeștia care îl pândea. Emisarul reveni cu știrea că Aureliano Amador era la adăpost de orice primeștie. În noaptea exterminarii veniseră doi oameni să-l dibuiască acasă la el, își descărcaseră revolverele asupra lui, dar nu nimeriseră crucea de cenușă. Aureliano Amador izbutise să sară gadul curții și se pierduse în hățișul munților pe care îi cunoștea ca pe buzunarul său, datorită prieteniei cu indienii cu care făcea comerț cu lemne. De atunci nu se mai aflase nimic despre el. Au fost zile negre pentru colonelul Aureliano Buendia. Președintele Republicii îi trimise o telegramă de condoleanțe prin care îi promitea o anchetă temeinică și aducea omagii postume celor dispăruți. Din ordinul său, Primarul se prezentă în ziua înmormântării cu patru cununi mortuare pe care voia să le așeze pe cele patru sicrie, însă colonelul îl scoase pe ușa afară. După înmormântare, redactă și se duse să predea el însuși o telegramă violentă adresată președintelui Republicii, pe care însă telegrafistul refuză să o transmită. Atunci o completă cu expresii de o agresivitate deosebită, o băgă într-un plic și o depuse la poștă. Așa cum i se întâmplase la moartea soției sale, așa cum i se întâmplă de atâtea ori în timpul războiului, la moartea prietenilor săi celor mai buni, nu se simți cuprins de durere, ci de o furie oarbă, fără un obiect precis, de o senzație istovitoare de neputință. Ajunse să-l acuze de complicitate pe părintele Antonio Izabel, care însemnase pe fiicei săi cu cenușa care nu se ștergea, pentru a le permite dușmanilor să identifice. Bătrânul preot, care nu-și mai putea înșirui prea bine gândurile și care a începuse să-i înfricoșeze pe enoriaș cu exergeze năzdrăvane în care se aventura de la înălțimea învonului, veni în casă într-o după înarmat cu un castronaș în care pregătea cenușa din Miercurea Mare, cu care voi să ungă toată familia pentru a dovedi că se poate șterge foarte ușor cu apă. Însă, tema de nenorocire se înrădăcina state atât de puternic în suflete, încât Fernanda însă își refuză să se supună acestei experiențe și, de atunci, nu s-ar mai fi văzut niciodată un Buendia îngenunchind în fața Sfântului Altar, în Miercurea Mare. Colonelul Aureliano Buendia nu reuși multă vreme să-și redobândească liniștea. Părăsi fabricarea de peștișori, mânca în silă, umbla prin casă ca un somnambul, trăgând după sine pătura și rumegând o mânie surdă. După trei luni, părul lui devenise cenușiu. Vechea lui mustață cu vârfurile pomădate îi cădea acum peste buzele decolorate, în schimb ochii redeveniseră cărbunii aprinși cu care îi speriase pe toți la nașterea sa și cu care făcea să se învârtă scaunele doar privindu -le. În furia chinurilor sale încerca în zadar să stărnească acele prevestiri care îi călăuziseră tinerețea pe cărări periculoase până spre deșertul dezolant al gloriei. Era pierdut, rătăcit într-o casă străină în care nimic și nimeni nu îi mai trezea nici cea mai mică urmă de afecțiune. Într-o zi, căutând urmele unui trecut de dinainte de război, deschise o lui Melchiade, dar nu mai găsi decât dărâmături murdare, gunoie îngremădite de-a lungul atâtor ani de părăsire. În copertele cărților pe care nu mai le citise nimeni și în vechile pergamente mucezite de umiditate, se dezvoltase o floră lividă și în aerul acestei încăperi, care fusese cândva cel mai curat și mai luminos din toată casa, pluta un miros insuportabil de amintiri putrede. Într-o dimineață au găsi pe Ursula în lacrim sub castan, la picioarele defunctului ei soț. Colonelul Aureliano Buendia era singurul din casă care nu-l mai putea vedea pe puternicul moșneag încovoiat de o jumătate de veac de intemperii. vino să-l pe tatăl tău," îi zise Ursula. El se opri în fața castanului și putu constata că nici acest spațiu vid nu mai trezea în el vreun sentiment de afecțiune. Ce spune?" întrebă el. E foarte trist," îi răspunse Ursula. Crede că vei muri?" Spune-i." a zis colonelul surâzând, că nu mori când trebuie, ci când se poate. Această prevestire a părintelui său mort răscoli resturile superbei aroganțe care încă mai mocnea în inima lui, dar el le luă drept o redobândire brusca energiei și astfel o hărțui pe Ursula ca să arate locul din curte unde erau îngropate monedele de aur pe care le se în statuia de ipsos a Sfântului Iosif. Nu o vei ști niciodată! Îi spuse ea cu o fermitate pe care i-o inspira existența ei îndelungată și crudă. Într-o zi, adăugă, trebuie să apară proprietarul acestei averi și numai el o va putea dezgropa. Toată lumea se întreba pentru ce acest om, care fusese totdeauna atât de dezinteresat, începuse să se lăcomească atât de febril la bani și nu la cantitățile modeste care i-ar fi ajuns pentru a face fața unei obligații momentane, ci la o avere care se urca la o sumă atât de neînchipuită, încât Aureliano Segundo, numai auzindu le balundo se afunda într-un abis de stupefacție. Foștii săi tovarăși la care s-a dus pentru a le cere ajutor se ascunseră ca să nu-l primească. Cam prin epoca aceasta, v -a spunând spunând. Acuma? Singura deosebire între liberali și conservatori este că liberalii merg la liturghia de la orele 5, iar conservatorii la cea de la orele 8. Totuși, depus atâta stăruință și înverșunare, se de mult, contraveni atât de deplin tuturor principiilor sale de demnitate, încât pe aici, pe colo, puțin câte puțin, introducându-se pretutindeni cu un zel discret și cu o statornicie nemiloasă, reuși ca în 8 luni să adune mai mulți bani decât îngropase ursura în pământ. Îl vizita atunci pe colonelul Herineldo Marches, care era tot bolnav ca să ajute să dezlănțuiască un război total. Într-o anumită epocă, colonelul Herinel Marquis ar fi fost într-adevăr singurul care ar fi putut trage, chiar din fotorul său de paralitic, firele ruginite ale rebeliunii. După armistițiul de la Neerlandia, în timp ce colonelul Aureliano Buendia se refugia în exilul peștișorilor săi de aur, el rămăsese în contact cu ofițerii rebeli care îi fusese recredincioși până la dezastru. Cunoscuse alături de ei războiul trist al umilirii zilnice, al supliciilor și memorandumurilor, al lui veniți mâine și al lui numai decât, al lui suntem pe cale să studiem cazul dumneavoastră cu toată atenția cuvenită. Războiul iremediabil pierdut, dus împotriva acelor oameni foarte amabili, care dădeau asigurări de profundul lor devotament și care trebuiau să acorde, dar n-au acordat niciodată pensiile viagere. Celălalt război, care făcuse să curgă sânge timp de 20 de ani, le săi mai puțin necas decât acest război nimicitor al eternelor amânări. Colonelul Herineldo Marques, care scăpase din trei atentate, supraviețuise la cinci răniri și ieșise până la urmă nevătămat din nenumărate bătălii, sucumbă și el acestei blocade fioroase așteptării, și se cufundă în înfrângerea mizerabilă a bătrâneții, gândindu-se la amaranta printre romburile de lumină ale unei case cu chirie. Ultimii veterani despre care mai aflară ceva apăreau fotografiați într-un ziar, ridicându-și nedemn capetele alături de un președinte anonim al Republicii, care le dăruia niște buton cu efigia lui ca să-și pună la revere și le restituia un drapel pătat de praf și de sânge cu care să-și acopere sicriele. Ceilalți, cei mai demni, mai așteptau încă o scrisoare în penumbra carității publice, crăpând de foame, supraviețuind din mânie, mucegăind de bătrânețe în minunata a gloriei. Astfel că, atunci când colonelul Aureliano Buendia îl invită să dezlănțuie o explozie mortală, care să stârpească orice urma scandalosului regim de corupție susținut de invadatorul străin, colonelul Helineldo Marches nu-și putu stăpâni un fior de milă. Oh, Aureliano, zise el suspinând, știam că ești bătrân, dar acum am dau seama că ești mult mai bătrân decât pari. În vârtejul anilor din urmă, Ursula nu se mai bucurase decât de foarte rare momente de răgaz pentru a se ocupa de formația a lui Jose Arcadio, când s-a ajuns la părerea că trebuia să-i se pregătească în toată graba plecarea la seminar. Sora lui, Meme, împărțită între rigiditatea Fernandei și amărăciunea Amarantei, atins aproape în același timp vârsta la care se prevăzuse să o trimită la o pensiune de călugărițe, unde se facă din ea o virtuoasă a clavecinului. Ursula se simțea pradă unor grave incertitudini cu privire la eficacitatea metodelor prin care temperase spiritul langurosului candidat la cinul de pontif suprem, însă ea nu-mi de aceasta nici bătrâneța ieșobăitoare, nici norii deș care abia îi mai îngăduiau să distingă conturul obiectelor, ci un lucru pe care nici chiar ea nu putea să-l definească exact, dar pe care și-l imagina confuz ca o deteriorare progresivă a timpului. Anii de acum nu mai sunt ca pe vremuri obișnuiaia să spună simțind cum realitatea cotidiană îi scapă printre degete. Altădată, gândea ea, copiii creșteau foarte încet. E suficient să-ți amintești de câtă vreme a avut nevoie pentru ca Hoze Arcadio cel mai mare să plece cu țiganii și de toate câte s-au întâmplat înainte de a se fi întors pictat ca o năpârcă și exprimându-se ca un astronom și de evenimentele care s-au petrecut în casă înainte că Amaranta și Arcadio să uite limba indienilor pentru a învăța să vorbească spaniola. E suficient să te gândești la cât a îndurat bietul hozar Arcadio Buendia sub castanul său și la tot răstimpul cât a trebuit să-i plângă moartea înainte de l-aduce la moribund pe colonelul Aureliano Buendia, care scăpând din atâta războaie și după ce au suferit atât de mult pentru el, nu atinsese încă vârsta de 50 de ani. Pe vremuri, după o zi întreagă petrecută confecționând mici animale din zahăr ars, îi mai rămânea timp berechet pentru a se ocupa de copii și să vadă în albul ochilor lor că aveau nevoie de o porție de ulei de ricin. În schimb, acum, când nu avea nimic de făcut și când umbla de dimineața până seara pe pehozear Arcadio în cârcă, proasta calitatea timpului o obliga să lasă lucrurile pe jumătate făcute. Adevărul era că Ursula se încăpățăna să nu voiască să îmbătrânească nici chiar atunci când pierduse cotela anilor săi și că se afla întotdeauna acolo unde nu trebuia, căutând să-și bage nasul peste tot, supărându-i pe străini cu întrebarea dacă nu cumva o lăsat în pază în casă pe vremea războiului, așteptând încetarea ploilor un sfânt iosi din Ipsos. Nimeni nu putea spune sigur când a început să-și piardă vederea. Până în ultimii ani ai vieții ei, când nu se mai putea scula din pat, avea o mină complet biruită de decrepitudine, însă nimeni nu descoperise că a orbit complet. Ea însă își dăduse seama de aceasta încă înainte de nașterea lui Hoze Arcadio. La început, credea că e vorba doar de o slăbire trecătoare și lua pe ascuns sirop de măduvă sau își punea miere de albine în ochi, dar nu întârzie să se convingă că se scufunda iremediabil în beznă, într-atât încât nu a avut niciodată o noțiune prea exactă despre ceea ce însemna invenția luminii electrice, deoarece atunci când s-a montat primul bec, ea nu-i putut ghici decât în mod vag strălucirea. Nu spuse nimănui nimic despre aceasta, deoarece ar fi dat în că a devenit inutilă. Se avântă cu încăpățânare, n-a se deprinde discret cu perceperea de părtării fiecărui lucru și a glasului fiecăruia, pentru a continua să vadă cu memoria ceea ce nu-i mai permitau să distingă norii opace ai cataractei. Mai târziu avea să descopere ajutorul neașteptat al mirosurilor pe care începusele să le perceapă, pentru Eric, cu o forță mult mai convingătoare decât volumele și culorile și care o salvară definitiv de rușina unei renunțări. În obscuritatea camerei ei, putea să tracă un fier de ață prin ac și să facă o butonieră și știa când trebuia să dea laptele în foc. Dăbândise o cunoaștere atât de fără greșe și așezării fiecărui lucru, încât adeseori uita ea însăși că e o arbă. Într-o zi, Fernanda a răscolit toată casa pentru că își pierduse inelul de cununie și Ursula a descoperi pe o etajeră în odaia copiilor. În chip firesc, în timp ce ceilalți umleau de colo, colo fără să o bage în seamă, ea îi supraveghea cu ajutorul celor patru simțuri care rămăseseră pentru ca nimeni să nu o ia vreodată prin surprindere și după câtva timp reuși să descopere că fiecare membru al familiei repeta fără să-și dea seama același itinerar, același gesturi și aproape aceleași cuvinte la ore fixe. Numai atunci când ieșeau din această meticuloasă rutină, riscau să rătăcească vreun obiect. În așa fel încât auzit o pe Fernanda plângându-se că și-a pierdut verigheta, Ursula nu a avut decât să-și amintească singura abatere din ziua aceea de la faptele și gesturile ei obișnuite, și anume că se dusese să întindă la soare rogojinile pe care dormeau copiii, fiindcă meme descoperise noaptea precedentă o ploșniță. Deoarece copiii asistau la dereticat, Ursula și închipui că Fernanda trebuie să-și fi pus verigheta într-un loc unde aceștia nu puteau să o ajungă, pe etajeră. Fernanda, din potrivă, nu căutase decât pe traiectul pe care umblam în fiecare zi, fără să știe că regăsirea obiectelor pierdute e împiedicată de rutină, de deprinderi, și tocmai de aceea îți dau atât de mult de furcă pentru a le regăsi. Educarea lui Hoze Arcadiu îi ajuta Ursulei în această sarcină istovitoare de a se ține la curent cu cele mai mici schimbări din interiorul casei. Când își dădea seama că Amaranta îmbrăca statuile sfinților din dormitor, ea se prefacea că îl învață pe copil diferențele dintre culori. Ia să vedem," zicea ea, spune un pic în ce culoare e îmbrăcat Sfântul Arhanghel Rafael." În felul acesta copilului îi aducea informațiile de care o lipseau ochii și încă înainte de a pleca la seminar, ursul ajunse să în stare să distingă pe păințe săturile, culorile diferite ale vestimintelor sfinților. Uneori se întâmplau lucruri neprevăzute. Într-o după amiază, Amaranta broda în veranda cu begonii când Ursula se ciocni de ea. Pentru numele lui Dumnezeu, protesta Amaranta, ia seama pe unde umbli. Tu nu te așeza pe locul tău, le răspunse Ursula. Pentru ea nu era nicio îndoială, dar în ziua aceea început să-și dea seama de un lucru de care nimeni nu avea idee până atunci, și anume că în cursul anului, Soarele își schimba pe nesimțite poziția și ca cei care se așezau în verandă trebuiau să-și schimbe și ei locurile, puțin câte puțin, fără măcar să o observe. De atunci, Ursula nu trebuia decât să-și amintească data pentru a cunoaște exact locul unde era așezată amaranta. Deși tremuratul mâinilor era din ce în ce mai perceptibil și abia se mai putea târâ, niciodată nu îi se văzuse căpșorul sfrijit în atâtea locuri deodată. Era aproape tot atât de activă ca în epoca în care avea toată casa pe mână. Cu toate acestea, în singurătatea de nepatrunță a bătrâneții ei, se bucură de atâta clar viziune ca să examineze până și cele mai neînsemnate peripeții din istoria familiei, încât pentru prima oară putu putut face lumina asupra adevărurilor pe care ocupațiile de altă dată o împiedicase să le vadă. Pe vremea când se pregătea plecarea lui Josea Arcadio la seminar, ea efectuase deja o recapitulație infinitezimală a ceea ce a fost viața casei de când se întemeia sema condo și-și revizuise complet părerea pe care o abusese dintotdeauna despre descendenții săi. Își dădu seama că nici colonelul Aureliano obuindia nu se năsprise în război atât încât să-și piardă toată dragostea față de familie, așa cum credea ea pe vremuri, dar că el nu iubise niciodată pe nimeni, nici chiar pe remedios, soția sa, sau pe nenumăratele femei de o noapte care trecuseră prin viața sa și cu atât mai puțin pe fiii săi. Ea credea ghici că nu din idealism, așa cum zicea toată lumea purtase atâtea lupte, nici că renunțase din oboseală, așa cum credeau toți, la victoria iminentă, ci că a câștigat și pierdut din același motiv, din simplul păcat al orgoliului. A ajuns la concluzia că acest fiu pentru care și-ar fi dat viața n-a fost decât o ființă incapabilă de iubire. Într-o noapte, pe când îl purta încă în pântece, îl auzise plângând. Era un plâns atât de distinct încât hozear ca Buendia, care dormea lângă ea, se trezi și se bucură la gândul că copilul va deveni ventriloc s găsit alții care preziseră că va deveni ghicitor. Ian în schimb, se cutremură, convinsă că acest profund grohăit era primul semn al îngrozitoarei cos de porc și se rugă lui Dumnezeu să lase să-i moară acest plod în pântece. Însă clar viziunea nesfârșitei ei bătrâneți îi îngădui să constate și să-și repete de atâtea ori că plânsetele de copil din pântecele mamei lor nu erau un semn nici de ventriloc, nici de capacități de ghicitor, ci de fără greși pe ființele incapabile de iubire. Această devalorizare a chipului lui stârni în ea toată mila pe care își dădu seama că o datorează fiului ei. Amaranta, în schimb, a căreia prime sufletească o înspăimântată de mult și a căreia mărăciune îngrămădită o durea, ei apărut din potrivă în lumina acestei ultime revizuiri ca fiind femeia cea mai iubitoare din câte o existat vreodată și înțelese cu înduioșată luciditate că necazurile nedrepte pe care le pricinuise lui Pietro Crispi, nu i-au fost dictate din vreo voință de răzbunare, cum s-o toată lumea ci că nu fierea mărăciunii, cum credeau toți o determinase să facă din viața colonelului Herinel Domarches un martiriul lent, ci că în ambele cazuri a fost o luptă pe viață și pe moarte între o iubire nemăsurată și o lașitate invincibilă, care se soldase cu triunful acelei temeri iraționale, pe care i-o inspirase amarantei dintotdeauna inima ei chinuită. Cam prin epoca aceasta a început să ursula să o cheme pe Rebecca pe numele ei, să o pomenească cu o veche exaltată prin căința tardivă și printr-o admirație bruscă, înțelegând că singura Rebecca, pe care nu a la se la ei, ci care mâncase pământ și vad de pe pereți, aceia în vinele care ea nu curgea același sânge ca al ei, ci sângele necunoscut al unor oameni necunoscuți, ale căror o seminte continuă să clămpănească în mormântul lor, acea Rebecca cu inima nerăbdătoare, cu pântece acum. Era singura care abusese curajul neînfrânat, pe care Ursula sperea să atât de mult să-l găsească în propria ei progenitură. Arebeca, zicea ea pipăind de-a lungul pereților, cât de nedrept am fost cu tine." În casă, lumea se mărginea să creadă că trâncănește, mai ales de când i se năzărise să umble cu brațul drept ridicat, carhanghelul Gabriel. Fernanda aș dădu seama, totuși, că era ca un fel de soare de mare luciditate în umbra densa acelui delir, deoarece Ursula era capabilă să spună fără să șovoească. Câți bani s-au cheltuit în casă în cursul anului scurs? Amaranta a avut aproape aceeași idee în ziua în care o văzut pe mama ei în bucătărie, mestecând supă într-o marmită, spunând brusc, neștiind că o ascultă, că morișca de mălai cumpărată odinioară de la Tzigan, care dispăruse încă înainte ca hozar Arcadio să fi ocolit lumea pentru a 65-a oară, încă se mai găsea la Pilar Ternera. Ajunsă și ea aproape centenară, însă robustă și îndemânatică, în ciuda obezității ei de necrezut care îi speria pe copii. Așa cum altă dată râsul ei speria porumbeii, Pilar Ternera n-a fost surprinsă să se vadă cât de bine ghicise Ursula, deoarece propria ei experiență începuse să arate că o îmbătrânire conștientă permite să se distingă mai bine lucrurile decât toate investigațiile din cărțile de ghicit. Cu toate acestea, din ziua când Ursula aștădu seama că nu a avut timp să consolideze vocația lui Hoze Arcadio, ea se lăsă copleșită de consternare. Început să se vârșească erori, voi să vadă cu ochii lucruri pe care intuiția îi permitea să le distingă cu mai multă claritate. Într-o dimineață, trezând că e apă de flori, ea turnă pe capul copilului conținutul unei călimări. Mania de așvârâ nasul peste tot a fost pricina atâtor discuții și incidente, încât se simți răbășită de accese de proastă dispoziție, și încercă să se elibereze de acele tenebre care ajunseseră să se strângă în jurul ei, ca o cămașă de noapte țesută de un penjeniș uriaș. Atunci îi trecu prin cap că stângăcia ei nu reprezenta prima victorie a decrepitudinii și obscurității, ci o detractare a timpului. Își spunea că altădată când bunul Dumnezeu nu înșela cu lunile și cu anii, ca turcii atunci când măsurau un cod de pânză, lucrurile erau cu totul altfel. Acum nu numai copiii creșteau mai repede, dar și sentimentele evoluau altfel. Abia se înălțase frumoasa remedios la cer cu trupul și cu duhul, că fără nicio considerație, Fernanda se și pusese pe bombănit în ungherul ei, pentru că luase cu ea cearșa furile. Abia se răcise aurelienilor în mormintele lor, că fără să mai aștepte, Aureliano Segundo își luminease din nou casa, umblând-o cu bețiv, care cântau la acordeon și se bălăceau în șampanie, ca și cum n-ar fi fost creștin, ci câini cei care muriseră și ca și cum această casă de nebun care costase atâta bătaie de cap și atâtea mici animale din caramel era sostită să devină scursoarea publică a tuturor pierzanilor. Amintindu-și de toate acestea în timp ce îi se pregătea valiza lui Hoze Arcadio, Ursula se întrebă dacă n-ar fi mai bine să adormă odată pentru totdeauna pe fundul mormântului și să se arunce pământ peste ea și fără temere îl întrebă pe Dumnezeu dacă crede cu adevărat că oamenii sunt de fier. Pentru a îndura atâtea necazuri și mortificări. Și, din întrebare în întrebare, ea nu făcea decât să-și sporească mintea și simțea o poftă irezistibilă de a umbla la trâncănit ca un gringo, de a permite în sfârșit o clipă de răzvrătire, clipa atât de destorită și atât de desamânată, de a-și pune resemnarea deoparte și de a nu se mai simți de nimic, și de a-și ușura inima, vărsând atâtea împovărătoare cuvinte grele pe care trebuise să le înghită în ea, în timpul unui secol de îndelungată răbdare. La naiba, strigă ea. Amaranta, care începuse să așeze hainele în cufăr, crezu că a înțepat-o vreun scorpion. Unde e?" întrebă ea alarmată. Ce? Gângania!" explică Amaranta. Ursula își puse un deget în dreptul inimii. Aici!" răspunse ea. Într-o joi, la orele două după amiază, Hoze Arcadio plecă la seminar. După aceea, Ursula avea să le voce mereu așa cum și-l imaginase în clipa despărțirii, Lâncet și serios, stăpânindu-se să nu verse vreo lacrimă, așa cum îl învățase ea, nedușind de căldură în costumul de catifea verde cu nasturi de aramă și cu panglica scrobită în jurul gâtului. Lăsase sufrageria impregnată toată de mirosul pătrunzător al apei de flori pe care o turna pe cap, pentru a-i putea păși pe urme în casă. Tot timpul că durase prânzul de adio, familia își ascunsese nervozitatea sub aparența veseliei și aplaudase cu un entuziasm exagerat frumoasele cuvinte ale părintelui Antonio Isabel dar când cu fărul căptușit cu catifea și cu colțar din argint, fuca ca și cum s-ar fi scos din casă un sicrim. Singurul care a refuzat să ia parte la despărțire a fost colonelul Aureliano Buendia. Numai asta ne mai lipsea, mormăie el, un papă! După trei luni, Aureliano Segundo și Fernanda o pe meme la pension și se întoarseră cu un clavecin care lua locul pianului mecanic. Cam pe vremea aceea, Amaranta se apucă să-și țeasă propriul lințoliu. Febra bananei se potorise. Vechii locuitori din Macondo erau înghesuiți și îndepărtați de către noi veniți și s-agățau penibil de mijloacele precare de existență de altă dată, reconfortați totuși de impresia de a fi supraviețuit unui naufragiu. Acasă continuau să se primească invitați la masă, dar în realitate a trebuit să se aștepte câțiva ani până la plecarea companiei bananiere pentru a se vedea restabilindu-se vechile obiceiuri de viață.